Perca é neste domingo, dia 28 de novembro, a grande final da oitava Copa Metropolitana de Futebol Sub-14 e Sub-17. Às 15 horas, jogarão na categoria Sub-14 Ceará Esporte Clube e Toque de Bola Eusébio. Às 16: e trinta, jogarão na categoria Sub- 17 Ceará Esporte Clube e Guaiuba. Não esqueça, será a Nareninha José Balte. Essa competição contou com o total apoio do doutor Isídio Mascarenhas, com a coordenação de Altoniel Alves. Música Compareça lá, venha fazer parte desta festa do esporte. Doutor Isídio Mascarenhas, apoiando o nosso esporte. Música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 Não esqueça, será na Areninha José Balte, essa competição contou com total apoio do doutor Isídio Mascarenhas, com a coordenação de Altoniel Alves. <risos> Compareça lá, venha fazer parte desta festa do esporte, doutor Isídio Mascarenhas, apoiando o nosso esporte.